Коментар до розділу 9. Учитель запитує у Біллі Боба: "Якби в тебе було 12 овець, і одна перестрибнула б через огорожу, скільки овець лишилося б?" "Жодної", відповідає Біллі Боб. "Ну", каже вчитель, "ти точно не вмієш віднімати". "Може й так", погоджується Біллі, "але я знаю своїх овець". Давній тихацький жарт. Майже сама досконалість Суто американський винахід – взаємний інвестиційний фонд – з'явився в 1924 році. Його заснував колишній торговець кухонним приладдям, а саме алюмінієвими кастрюлями і сковорідками на ім'я Едвард Лефлер. Фонди пропонують багато чого корисного. Витрати інвесторів на операціях з акціями взаємних інвестиційних фондів відносно невисокі, за ними дуже зручно працювати, їхні активи широко диверсифіковані, до їхніх послуг професійні менеджери, діяльність яких регулюється одними з найсуворіших статей федерального законодавства із цінних паперів. Перетворивши операції з цінними паперами на легкий і доступний майже для кожного процес, інвестиційні фонди залучили кошти 54 мільйонів американських сімей, і мільйонів інших людей із різних країн світу до інвестиційної магістралі, що, очевидно, можна вважати найбільшим досягненням у сфері фінансової демократії. Але взаємні інвестиційні фонди не досконалі. Вони майже досконалі, і це єдине слово змінює все. Через свою недосконалість більшість інвестиційних фондів заробляють менше, ніж фондовий ринок у цілому. Вони боруть надмірну плату із своїх інвесторів, створюють для них податкові проблеми і страждають від різких коливань показників результативності. Щоб уникнути великих проблем, розумний інвестор має підійти до вибору інвестиційного фонду дуже обережно. Фонди-лідери Більшість інвесторів просто купують акції тих інвестиційних фондів, чий курс швидко зростає, припускаючи, що він зростатиме і надалі. А чому і ні? Психологи довели, що людям притаманна вроджена переконливість у тому, що вони можуть передбачати далеке майбутнє, виходячи з короткострокових тенденцій. Ба більше, з власного життєвого досвіду нам відомо, що деякі сантехніки набагато кращі за інших, що деякі гравці в бейсбол частіше за інших пробувають хоумран, що лише в нашому улюбленому ресторані постійно подають найсмачніші страви, і що розумні учні завжди отримують хороші оцінки. Майстерність, розумові здібності і наполегливу працю визнають і винагороджують, і вони постійно повторюються в ситуаціях нашого життя. Тож, якщо інвестиційний фонд забезпечує більше дохідність, ніж у середньому фондовий ринок, то наша інтуїція підказує нам, що така перевага зберігатиметься і надалі. На жаль, для успішної роботи на фондовому ринку везіння важливіше за кваліфікацію. Якщо керівник інвестиційного фонду випадково опиняється в потрібному місці і в потрібний час, його результати виявляються просто блискучими. Але, як часто трапляється те, що було гарячим, раптово стає холодним, і IQ менеджера, здається, падає на 50 пунктів. У таблиці 9.а показано, що трапилося з найгарячішими інвестиційними фондами 1999 року. Це ще одне нагадування про те, що найспекотніший сектор фондового ринку 1999 року, технологічний, часто ставав холодним, наче рідкий азот, і це відбувалося з разючою швидкістю і без попередження. Існують галузеві фонди, які спеціалізуються на найрізноманітніших секторах промисловості. Вони з'явилися ще в 1920-х роках. Після майже 80-річної історії існує багато доказів того, що найприбутковіший і, відповідно, найпопулярніший у певний рік сектор демонструє найгірші результати наступного року. Так само як кладачі руки майстерня диявола, галузеві фонди, інквізиція інвестора. І це ще одне нагадування про те, що придбання акцій інвестиційного фонду, що ґрунтується тільки на їхній дохідності в минулому, один із найбільш нерозумних вчинків, які може здійснити інвестор. Учені фінансисти, які впродовж щонайменше 50 років вивчали діяльність взаємних інвестиційних фондів, майже одностайно дійшли таких висновків. Середній інвестиційний фонд не здатен забезпечити такий ефективний відбір акцій для свого інвестиційного фонду, Портфеля, щоб покрити витрати на проведення аналізу і торгівлю цими акціями. Що вище витрати фонду, то нижча його дохідність. Що частіше фонд торгує своїми акціями, то менше він зможе заробити. Інвестиційні фонди з високими показниками волатильності акцій, тобто коли коливання дохідності фонду перевищує середній рівень, швидше за все і надалі збережуть таку саму високу волатильність. Інвестиційним фондам із високим показниками дохідності в минулому навряд чи вдасться обіймати лідерські позиції дуже довго. Аналіз результатів діяльності взаємного інвестиційного фонду надто розлогий, щоб подати його тут. Корисні висновки і посилання можна зайти на сайтах investorhome.com, ssrn.com, введіть у пошукове вікно взаємний фонд, та на сайті stanford.edu. Ваші шанси обрати інвестиційний фонд із високою дохідністю в майбутньому на основі його минулих показників так само високі, як і ймовірність того, що на вашу наступну вечірку завітає снігова людина в рожевих пуантах. Іншими словами, ваші шанси не нульові, але дуже близькі до цього. Дивитись текст у рамці наприкінці цього розділу. Але є й хороша новина. По-перше, усвідомлення того, як важко знайти хороший інвестиційний фонд – допоможе вам підвищити свою кваліфікацію і стати розумнішим інвестором. По-друге, оскільки прогнози на основі минулого досвіду ненадійні, існують інші фактори, які ви можете використовувати, щоб збільшити свої шанси в пошуках хорошого інвестиційного фонду. І, нарешті, інвестиційний фонд може становити для вас певну цінність, навіть якщо його показники діяльності нижчі від середньоринкових. Річ утім що в будь-якому разі він допоможе вам без особливих затрат часу і грошей диверсифікувати активи, а ще звільнить вас від необхідності самостійно добирати акції. Так у вас з'явиться більше вільного часу, який ви зможете витратити на корисні справи. І перший стане останнім. Чому дедалі більше успішних інвестиційних фондів не можуть довго втримувати лідерські позиції? Бо що кращі результати демонструє інвестиційний фонд, то з більшою кількістю перешкод стикається інвестор. А саме, міграції керівництва. З керівниками інвестиційних фондів, які, наче цар Мідас, здатні самим своїм дотиком перетворювати все на золото, хочуть мати справу всі, зокрема й компанії-конкуренти. Якщо ви купуєте акції інвестиційного фонду Transamerica Premier Equity Fund, щоб заробити на управлінському вміння Глена Бікерстафа, завдяки якому дохідність фонду в 1997 році склала 47,5%, то швидко розчаруєтесь. Компанія TCW переманила його всередині 1998 року, щоб він курував її інвестиційним фондом Galileo Select Equities Fund. І протягом трьох із чотирьох наступних років дохідність фонду Transamerica поступалося до хідності фондового ринку. Якщо ви вклали гроші в акції Fidelity Aggressive Growth Fund на початку 2000 року, щоб збити статок на вмінні заробляти гроші Erin Sullivan, яка майже втричі збільшила інвестиції акціонерів свого фонду, починаючи з 1997 року, знайте, вона звільнилася, щоб у 2000 році заснувати власний хедж фонд а її колишній інвестиційний фонд – Втратив понад три чверті своєї вартості впродовж наступних трьох років. Це не значить, що ці інвестиційні фонди показали б кращі результати, якби їхні зіркові менеджери їх не полишили. Чому можемо сказати напевно, то це те, що два інвестиційні фонди погано давали би з них раду. Фонди страждають на слонову хворобу. Якщо інвестиційний фонд демонструє відмінні результати, то інвестори, помітивши це, часто вкладають у нього сотні мільйонів доларів за лічені тижні. У цьому разі у фондового менеджера є кілька варіантів вибору, що робити далі, і всі вони погані. Перший. Він може приберегти ці кошти на чорний день. Але в такому випадку низька дохідність операцій фонду на грошовому ринку погіршить результативність роботи фонду, якщо фондовий ринок продовжуватиме зростати. Другий. Можна додатково купити акції тих компаній, якими він вже володіє. Але якщо курс акцій зростає порівняно з тим, за яким він їх купував, то додатково влиття мільйонів доларів призведе до того, що акції будуть небезпечно переоцінені. Третій. Можна придбати акції нових компаній, які до цього не подобалися фондовому менеджеру, але тоді йому доведеться досконало вивчити їх, і контролювати акції більшої кількості компаній, ніж це було раніше. І нарешті, коли інвестиційний фонд Nimble, який володіє активами у розмірі 100 мільйонів доларів, вкладає 2% своїх активів, а це 2 мільйони доларів, у акції корпорації Minow, ринкова капіталізація якої 500 мільйонів доларів, то виходить, що вона купує менше 0,5% капіталу корпорації Minow. Але якщо через активну діяльність розмір інвестиційного фонду «Німбл» збільшується до 10 мільярдів доларів, тоді інвестиції в розмірі 2% від вартості його активів складуть 200 мільйонів доларів. А це майже половина загальної вартості всіх акцій корпорації «Мінов». Такий рівень контролю капіталу суперечить федеральному закону. Якщо менеджер інвестиційного портфеля фонду «Німбл» все ще хоче володіти акціями малих компаній, Йому доведеться розміщувати гроші в більшій кількості компаній, а це може призвести до розсіяння його уваги. Можна потрапити і до інкубатора. Деякі фонди створюють так звані інкубатори паїв, сутність яких полягає в тому, що перш ніж запропонувати акції широкому загалу, вони тестують їх у закритому режимі. Зазвичай єдині акціонери таких компаній – працівники інвестиційного фонду і його афілійовані особи. Інвестиційна компанія використовує невеликі інкубаційні фонди як піддослідних кроликів для ризикованих стратегій, які краще за все вдаються з невеликими сумами грошей. Наприклад, придбання акцій малих компаній чи операцій зі щойно розміщеними акціями. Якщо ці стратегії виявляться успішними, інвестиційний фонд, публікуючи високі показники дохідності, починає масово приваблювати інвесторів. В іншому випадку керівник фонду тимчасово відмовляється від або пропускає нарахування платні за управління фондом, піднімаючи в такий спосіб чисту дохідність фонду. Оплату за управління фондом він отримує пізніше, після того, як висока дохідність привабить велику кількість покупців. Практично в усіх випадках дохідність інкубаційних фондів і фондів з відтерміновою оплатою управлінських послуг падала до посереднього рівня, після того, як зовнішні інвестори Вкладали в них мільйони доларів. Зростання витрат фонду. Часто трапляється так, що торгівля великими пакетами акцій обходиться дорожче за операції з малими пакетами. Коли продавців і покупців великих пакетів акцій менше, важко досягти вигідної операції. Інвестиційний фонд з активами в 100 мільйонів доларів може щороку витрачати 1% на торгові витрати. Але... Якщо зростання дохідності інвестиційного фонду призведе до зростання вартості його активів до 10 мільярдів доларів, то торгові витрати можуть легко з'їсти 2% його активів. У портфелі типового інвестиційного фонду акції зазвичай перебувають протягом 11 місяців, а тому торгові витрати, як корозія, з'їдають усі його доходи. Тим часом інші витрати, пов'язані з діяльністю інвестиційного фонду, не знижуються, а іноді навіть зростають, коли зростають активи. З урахуванням операційних витрат, які в середньому складають 1,5% і торгових витрат на рівні 2%, дохідність типового інвестиційного фонду повинна на 3,5% перевищувати середню ринкову дохідність лише для того, щоб його чиста дохідність, Зрівнялась із середньою ринковою. Інвестиційні фонди можуть поводитись, як стадо баранів. І нарешті, коли дохідність фонду зростає, його менеджери стають несміливими і ординарними у проведенні І Із розширенням інвестиційного фонду підвищується і їхня оплата. А це призводить до того, що вони вже неохоче розгойдують човен. Величезні ризики, на які вони йшли, щоб досягти відмінних результатів, Тепер можуть налякати інвесторів, чим поставлять під питання високі гонорари фондових менеджерів. Саме тому великі інвестиційні фонди нагадують стадо абсолютно однакових і загодованих баранів, які пасивно рухаються в одному напрямку і бекають в той самий час. Майже всі інвестиційні фонди орієнтовані на зростання вартості акцій. Мало приблизно однакові частки в компаніях Cisco, GE, Microsoft, Pfizer і Walmart. Подібна поведінка така поширена, що вчені фінансисти називають її стадним інстинктом. Із цього можна винести ще один урок. Щоб досягти успіху, індивідуальний інвестор повинен або уникати придбання акцій зі списку найпопулярніших, які вже придбані великими інвестиційними фондами, або ж набратися терпіння і володіти ними. Але боячись втратити свій власний дохід, Менеджери інвестиційних фондів жертвують своїми талантами, які раніше дозволяли їм досягати надзвичайної дохідності для своїх вкладників. Через великі витрати, пов'язані зі здійсненням торгових операцій і неефективну поведінку, більшості інвестиційних фондів не вдається зберегти високу дохідність. Не дивно, що висока дохідність стане так само швидко, як крига на весняному сонці. До того ж, з часом важкий тягар надмірних витрат відкидає назад дедалі більшу кількість інвестиційних фондів, що продемонстровано в рамці. Дивно, але цей малюнок занижує переваги індексних інвестиційних фондів, оскільки база даних, з якої взяти інформацію, не охоплює показників сотень інвестиційних фондів, які зникли в ці періоди. Точніша оцінка показала б значні переваги індексних фондів. Що ж залишається робити розумному інвесторові? Насамперед усвідомити, що індексний фонд, портфель якого містять усі акції, представлені на фондовому ринку, без будь-яких претензій на вибір кращих і уникнення гірших, у довгостроковій перспективі за показниками дохідності перевищить більшість інвестиційних фондів. Якщо ваша компанія не пропонує акції бюджетних індексних фондів у вашому 401k, створіть зі своїми колегами петицію, щоб такі акції були додані. Низький рівень його затрат, операційні витрати на рівні 0,2% на рік і торгові витрати в розмірі всього 0,1% гарантують інвестиційним фондам безперечну перевагу. Якщо припустити, що річна дохідність акцій становить 7% упродовж 20 років, то використання такого недорогого індексного фонду як Vanguard Total Stock Market забезпечить вам приблизно 6,7%. Така дохідність перетворить інвестицію в 10 тисяч доларів у понад 36 тисяч доларів. Але середній інвестиційний фонд із 1,5% операційних витрат і близько 2% торгових витрат буде просто щасливою отримати дохідність у розмірі 3,5% на рік. У результаті 10 тисяч доларів інвестицій перетворюється приблизно на 20 тисяч доларів, що по суті на 50% менше, ніж в індексного фонду. Індексні фонди мають лише один суттєвий недолік – володіти їхніми акціями нудно. Вам ніколи не вдасться за шашликом похвалитися тим, що ви володієте акціями одного з найуспішніших інвестиційних фондів в Україні – ви ніколи не будете самонадійно хвилюватися, що побили фондовий ринок, бо завдання індексного фонду – досягнути середньоринкової дохідності, а не перевищити її. Менеджер вашого індексного фонду не кидатиме кістки і не вгадуватиме, яка галузь принесе успіх. Телепортація, продаж запахів через інтернет через повсюдження методів схуднення за допомогою телепатії. Індексний фонд – завжди володітиме всіма акціями, незважаючи на прогнози аналітиків щодо успішних компаній. Але згодом інвестор, побачивши, як відбувається приріст його капіталу, переконається в перевагах низьких витрат на володіння акціями індексного інвестиційного фонду. Володіючи акціями індексного фонду понад 20 років і інвестуючи певну суму щомісяця, інвестор може бути певний, що зможе перевершити більшість професійних та індивідуальних інвесторів. На схилку віку Грем вважав індексні фонди найкращим вибором індивідуального інвестора. Такої самої думки дотримується Ворен Баффет. Дивитись «Бенджамін Гремм» «Бенджамін Грем. of the Dean of Wall Street» Сеймор Четмен У своєму річному звіті за 1996 рік Ворен Баффет зазначив, більшість інвесторів, як інституційних, так і індивідуальних – Зрозуміють, що найкращий спосіб володіти звичайними акціями через індексний фонд з мінімальними комісійними, ті, хто обрав такий шлях, без сумніву перевершать показники чистих результатів після вирахування комісійних і витрат, які демонструє більшість інвесторів професіоналів. Успішні фонди. Якщо ви підсумуєте всі проблеми, що виникають у діяльності інвестиційних фондів. Вас подивує той факт, що за дохідністю деяким із них усе-таки вдається перевершити фондовий індекс. Деяким справді вдається. То що спільного мають ці фонди? Їхні менеджери – найбільші вкладники. Конфлікт інтересів між тим, що краще для менеджера інвестиційного фонду, а що для його інвесторів, згладжується, коли менеджер належить до найбільших власників акцій свого фонду. Деякі фірми, як, наприклад, Long Leaf Partners навіть забороняють своїм працівникам вкладати кошти в ціні папери інших фондів. Вони зобов'язані купувати акції свого інвестиційного фонду. В компанії Long Leaf і деяких інших, зокрема Davis і FPA, менеджери володіють такою великою часткою акцій, що здебільшого управляють коштами інвесторів як своїми власними, знижуючи таким чином побоювання інвесторів, що вони завищать комісійні за свої послуги, Допустять невиправдане роздування активів до гігантських розмірів або ж нагородять вас жахливим рахунком на сплату податку. Уголошення про щорічні збори акціонерів фонду, а також декларації з додатковою інформацією можна знайти в матеріалах комісії з цінних паперів і бірж у базі даних Едгар за посиланням www.sec.gov, де також зазначено – чи є фондові менеджери власниками принаймні 1% акцій фонду. Витрати успішних фондів незначні. Один із найпоширеніших міфів інвестиційного бізнесу полягає в тому, що ви отримаєте те, за що платите, тобто висока дохідність виправдовує високі затрати інвестора. У зв'язку з цим аргументом виникають дві проблеми. По-перше, це неправда. Десятиліття досліджень показали, що інвестиційні фонди з вищою вартістю послуг у довгостроковій перспективі дають нижчу дохідність. По-друге, висока дохідність – явище тимчасове, тоді як висока вартість послуг така ж довговічна, як і граніт. Якщо ви купуєте акції інвестиційного фонду, сподіваючись на його високу дохідність, то можете раптом впіймати облазня, але витрати на володіння акціями цього інвестиційного фонду швидше за все – не зміняться, незалежно від того, що відбуватиметься з дохідністю акцій. Вони наважилися на те, щоб бути не схожими на інших. Створивши свій інвестиційний фонд Fidelity Magellan, Пітер Лінч сформував свій інвестиційний портфель із дешевих акцій, не звертаючи уваги на активи інших інвестиційних фондів. У 1982 році його найдорожчою інвестицією були облігації казначейства США. Одразу після цього він зробив акцент на акціях компанії Chrysler, хоча більшість експертів сподівалися, що автобудівна компанія невдовзі збанкрутує. Згодом у 1986 році Лінч вклав майже 20% коштів інвестиційного фонду Fidelity Magellan в акції таких іноземних компаній, як Honda, Norsk Hydro і Volvo. Отже, перш ніж купувати акції американського інвестиційного фонду, Порівняйте список акцій з його останнього звіту зі списком акцій, які входять до складу розрахункової бази фондового індексу S&P 500. Якщо вони наче брати-близнюки, обирайте інший інвестиційний фонд. Із повним списком компаній, які входять до складу розрахункової бази фондового індексу S&P 500, можна ознайомитись на сайті standardandpours.com. Вони зачиняють двері. Найкращі інвестиційні фонди часто зачиняють двері перед новими вкладниками, віддаючи перевагу лише вже акціонерам. Це дозволяє боротися із шаленістю нових інвесторів, які хочуть вкласти свої кошти в один із найкращих інвестиційних фондів і захищає фонд від болісних наслідків невиправдання слонової хвороби. Крім того, це сигнал, що менеджери інвестиційних фондів не ставлять собі за головну мету особисте збагачення, але двері повинні зачинятися до, а не після того, як інвестиційний фонд розростеться в розмірах. Їдним прикладом для наслідування можна назвати такі компанії, як Longleaf, Numeric, Oakmark, Tiroprice, Vanguard і Vosage, що вчасно зачинили двері перед новими інвесторами. Успішні фонди не рекламують своєї діяльності. Платон у своїй республіці відзначав, що ідеальні керівники – це ті, що не хочуть керувати. Так само й найкращі менеджери інвестиційних фондів поводяться так, наче їм не потрібні ваші гроші. Вони не миготять на телеекранах і не запускають рекламу, вихваляючи, що їхній інвестиційний фонд має найкращу дохідність на фондовому ринку. У невеликого стабільного інвестиційного фонду Mayors and Power Growth Fund до 2001 року не було навіть свого сайту, він і до сьогодні продає акції лише в 24 штатах. Інвестиційний фонд Torrey Fund з часів свого заснування в 1990 році ніколи не вдавався до реклами. На що ще варто звертати увагу? Більшість покупців акцій інвестиційних фондів передусім вивчають їхню дохідність, потім репутацію його керівника, далі оцінюють ризикованість операцій фонду, і лише після цього цікавляться, якщо взагалі цікавляться витратами інвестиційного фонду. Кепан, An Individual Level Analysis of the Mutual Fund Investment Decision Journal of Financial Services Research. 10, 1996. Розумний інвестор також враховує всі ці моменти, але в зворотньому порядку. Оскільки витрати інвестиційного фонду можна спрогнозувати набагато точніше, ніж його майбутній ризик чи дохідність, вони повинні слугувати для вас найпершим фільтром. Немає жодних підстав переплачувати понад вказані далі рівні щорічних операційних витрат за категоріями інвестиційних фондів. Фонди, які працюють з оподаткованими і муніципальними облігаціями 0,75%. Фонди, які працюють з акціями корпорацій США – великими і середніми компаніями – 1%. Фонди, які працюють із високодохідними-бросовими облігаціями – 1%. Фонди, які працюють з акціями корпорацій США – невеликі компанії – 1,25%. Фонди, які працюють з акціями іноземних компаній – 1,5%. Інвестори можуть легко знайти фонди, які відповідають їхнім критеріям щодо витрат за допомогою сервісу пошуку інвестиційних фондів на сайтах morningstar.com та money.cnn.com. Далі необхідно оцінити ризикованість операцій. У своїх проспектах або довідниках покупця кожен інвестиційний фонд повинен надати інформацію про свої найістотніші збитки за календарний квартал. Якщо для вас нестерпна думка про те, що за три місяці ви можете втратити таку суму грошей, звертайтесь до іншого фонду. Варто також поцікавитись рейтингом інвестиційного фонду, який визначає компанія Morningstar, лідер у галузі інвестиційних досліджень. Вона присуджує зірковий рейтинг інвестиційним фондам на підставі того, чи ризиковані їхні операції – від найгіршого одна зірка до найкращого п'ять зірок. Але як і під час оцінювання фінансового стану, ці рейтинги ґрунтуються на минулому досвіді. Вони показують, який фонд був кращим у минулому, а не який буде кращим у майбутньому. Насправді, інвестиційні фонди з рейтингом у 5 зірок мають один недолік, який збиває пантелику, З часом вони можуть давати нижчу дохідність, ніж інвестиційні фонди з однією зіркою. Отож, насамперед вам треба знайти інвестиційний фонд із низькими витратами – Менеджери якого його основні акціонери, які насмілились бути не схожими на інших, не рекламують свою дохідність і виявляють бажання закрити інвестиційний фонд до того, як він стане надто великим для управління. Тоді і лише тоді перегляньте рейтинг Morningstar Моргінстар.Дивитись Метю Мурі Рейтінс An Investigation of Future Fund Rating Services, Journal of Investment Consulting, Волюм Файф. November, 2002. Оскільки зірковий рейтинг мало чим допомагає в прогнозуванні майбутньої дохідності, Morningstar – єдине і найкраще джерело інформації про інвестиційні фонди для індивідуальних інвесторів. Але існують сотні інвестиційних фондів закритого типу, які спеціалізуються на облігаціях. Серед них особливим попитом користуються ті фонди, які пропонують великий вибір муніципальних облігацій. Коли ці фонди продають цінні папери з дисконтом, їхня дохідність зростає. І вони стають привабливими, допоки їхні річні витрати не перевищують порогу визначеного вище. Більше інформації дивитесь за посиланням morningstar.com і etfconnect.com Навагу інвесторів заслуговують фонди нового покоління – біржові індексні фонди. Вони мають низькі витрати і інколи пропонують єдиний спосіб, за яким інвестор може отримати перепустку в певний сектор фондового ринку. Наприклад, акції бельгійських компаній або акції компаній, які виробляють напівпровідники. Інші біржові індексні фонди пропонують вихід на ширший ринок. Проте, зазвичай вони не підходять тим інвесторам, які бажають регулярно вкладати кошти, Оскільки більшість брокерів братимуть комісію за кожну інвестицію, яку ви зробите. На відміну від індексних взаємних інвестиційних фондів, біржові індексні фонди беруть стандартну комісію під час придбання і продажу акцій. Її розмір часто формується залежно від додаткових покупок чи реінвестованих дивідендів. Більші деталей за посиланнями: iShares.com, streettrecks.com,mex.com і indexfunds.com Коли ж забирати гроші? Щойно ви придбали через фонд акції, як вас починає цікавити питання, як дізнатися, коли час забирати гроші з фонду? Стандартна відповідь, коли дохідність фонду нижча за середню ринкову або нижча порівняно з подібними інвестиційними портфелями впродовж одного, а може двох чи трьох років поспіль. Але ця порада не має сенсу. Починаючи з дати свого заснування в 1970 році до 1999 року, дохідність інвестиційного фонду Sequoia Fund не перевищувала фондового індексу S&P 500 упродовж 12 із 29 років, або в понад 41% випадків за весь час свого існування. Однак сукупна дохідність фонду Sequoia за весь період склала понад 12 тисяч тоді як сукупна дохідність ринку цього 4900%. Звіт інвестиційного фонду Sequoia станом на 30 червня 1999 року, призначений для акціонерів, дивіться за посиланням sequoiafund.com/reports/quarterly/semi-n99.htm. Із 1982 року ціквоя була закрита для нових інвесторів, що сприяло її відмінним результатам. Дохідність більшості інвестиційних фондів зазнає Коливань просто через те, що акції того типу, якому вони віддають перевагу, часом потрапляють у немилість. Якщо ви берете на роботу менеджера для того, щоб він здійснював інвестиційні операції за певною схемою, то чому звільняєте його, коли він робить те, що обіцяв? Вилучаючи гроші тоді, коли обраний стиль інвестування вийшов із моди, ви не лише перерікаєте себе на витрати, а й позбавляєте себе можливості отримати прибуток тоді, коли курс акцій фонду відновиться. За результатами досліджень, дохідність інвесторів взаємних інвестиційних фондів була нижчою, ніж дохідність їхнього фонду на 4,7% на рік у період із 1998 до 2001 року, а все тому, що вони купували цінні папери за високими цінами і продавали за низькими. Jason Zweig. What fund investors really need to know? Money. June. 2002. Pages 110-115. То коли ж інвестору від час забирати гроші? Ось кілька тривожних дзвіночків, на які варто орієнтуватися. Різка і несподівана зміна стратегії діяльності фонду. Як, наприклад, у 1999 році, коли інвестиційний фонд, що раніше спеціалізувався на вартісних акціях, починає скуповувати акції високотехнологічних компаній. Або коли в 2002 році інвестиційні фонди, які орієнтувалися на акції зростання, у величезній кількості скуповували акції страхових компаній. Збільшення витрат, що свідчить про те, що менеджери набувають свої кишені. Часті – податкові чеки на великі суми, що свідчить про надмірну торговельну активність фонду. Раптові і різкі коливання дохідності фонду. Коли інвестиційний фонд, що дотримується консервативної політики, раптово стає збитковим або високоприбутковим. Чому ми в захваті від дошки у ЇДЖі? Віра або просто сподівання на те, що ми зможемо обрати найкращі інвестиційні фонди, які зможуть у майбутньому продемонструвати високі результати, тішить наше серце. Вона дарує нам радісне відчуття, що ми несемо відповідальність за свою інвестиційну долю. Таке відчуття повного контролю є частиною людського стану, і це те, що психологи називають самовпевненістю. Наведемо декілька прикладів цього. У 1999 році журнал Money опитав понад 500 осіб, чи дохідність їхніх інвестиційних портфелів була вищою, ніж у середньому по фондовому ринку. Кожен четвертий дав ствердну відповідь. Однак, коли респондентів попросили конкретизувати свою відповідь, з'ясувалося, що 80% заявлених прибутків цих інвесторів були нижче від середньоринкових. 4% інвесторів не мали уявлення, як зросла дохідність їхнього інвестиційного портфеля, та незважаючи на це, вони були впевнені, що вона перевищила середньоринкову. Шведські вчені попросили водіїв, які постраждали в серйозних аваріях, дати оцінку своєї водійській кваліфікації. Ці люди, зокрема й ті, яких поліція визнала винними в скоєнні порушення. І ті, хто так сильно постраждав від аварії, що відповідав перебуваючи на лікарняних ліжках, були переконані в тому, що їхні водійські навички вище від навичок середньостатистичного водія. Наприкінці 2000 року журнал «Тайм» і телеканал «СІНН» опитали понад тисячу виборців, чи, на їхню думку, вони належать до 1% населення з дуже високим доходом, 19% опитаних віднесли себе до 1% найбагатших американців. У кінці 1997 року за результатами аналізу діяльності 750 інвесторів було виявлено, що 75% із них вірять у те, що дохідність їхніх цінних паперів взаємних інвестиційних фондів постійно перевищуватиме фондовий індекс Standard Poor's 500, попри те, що більшості інвестиційних фондів не вдалося цього зробити в довгостроковій перспективі, а дохідність багатьох із них не перевершила фондового індексу Standard Poor's 500 протягом жодного з років. Дивіться Джейсон Свейк 15. 25-26 жовтня 2000 року, питання 29. Хоча такий вид оптимізму – нормальний показник здорової психіки людини, він не йде на користь інвестиційній політиці. Варто пам'ятати, що ви можете спрогнозувати лише те, що піддається прогнозуванню. Якщо ви не реаліст, ваш квест за самооцінкою завершиться нічим іншим, як поразкою. Консультант з інвестиційної діяльності Чарльз Еліс якось зауважив, якщо ви не готові залишитися в шлюбі, вам не треба одружуватись. З інтерв'ю з Чарльзом Елісом можна ознайомитися в Джейсон Цвейк «Wall Street's Wisest Man» «Мані, June 2001, pages 49-52» Діяльність інвестиційного фонду нічим не відрізняється від цього. Якщо ви не готові залишитися з фондом впродовж як мінімум трьох неуспішних років, вам і не потрібно розпочинати купувати його акції. Терпіння є єдиним найпотужнішим союзником інвестора в операціях на фондовому ринку.